Na tomto mieste a území nemusia riešiť žiadne takzvané blacklisty, pretože sú nadvedcov a vedia, že to povestné slo na hlave má v podstate každý. Len si to nie všetci dokážu priznať. Nie sme tu na to, aby sme súdili. Naša úloha je v tom, že sa z času na čas iba prehrabujeme v archívoch a čo nám príde pod ruku, to si dovolíme pripomenúť. Pokračovať v tom mienime aj dnes keď je na programe 36. tohtoročné a celkovo jubilejné 370. kolo pesničkovej hitparády slovenských a českých autorov a interpretov s názvom Vykopávky Rádia Slobodný vysielač. Príjemné chvíle v našej spoločnosti vám aj tento raz z Banskej bystrice želá Peter Kršiak. Moja ruka šmátralka opäť vkozla do vrecúška s nahrávkami a čo jej uviazlo v dlani, to vám hneď v úvode odprezentujem v bloku takzvaných najčerstvejších titulov. Tá čerstvosť je samozrejme len v tom, že tu doteraz ešte ponúknuté neboli. Titul číslo 1 bude z roku 1973, no a zároveň návrat ešte stále k nedávnej 80-ke jej interpreta menom Viktor Sodom a prešiel si všeličím odvážnych rokových pokusov po odľahčenú pop music, no a medzi známymi singlami sa nakoniec odtitul aj ten, ktorému dal František Ringo Čech názov Trpaslíci trávou jdou. No a práve ten buď aj jeho siedmým súťažným príspevkou v tejto hitparáde. Ladilí, ladilou, Trpaslíci trávou jdou. Ladilou, la ladilí, než se rozední. Ladilí, ladilou, pěkně v řadě za sebou. Ladilou, la Ať se chvilku zastaví, ať mi trochu poradí, co mám dělat, řekněte, platný chci na světě, hej, hej. Ladilí, ladilou, trpaslíci trávou jdou, la ladilou, zapou než se rozhední, ladilí, ladilou, pěkně v řadě za sebou, kto z vás chce byť poslední, Ať si ráno klidně spí. Sever se a utíkej. se zelené ti bude, hej, hej, hej. Lady lí, ladilou, drapasníci trávou, ladilou, ladilíme la medved dí na vetvy. Lady lí, ladilou, spívejte, deti, so mnou. Lady check is and as Táto pesnička už znela z mnohých dobových hitparád aj vo svojej pôvodnej verzii, s ktorou v roku 1972 pod názvom Lady Lee Lady Low prišiel v Lipsku narodený nemecký hudobník a skladateľ Chris Juhvens v oficiálnych hudobných kruhoch skôr uvádzaný ako Jerome. Z okolností práve dnešok ok 18. september je tou bodkou za jeho životným príbehom. V roku 1998 sa stalo, keď sa nachádzal v Hamburgu. No a o rok mladší od interpreta tejto českej verzie Viktora Sodomu, ktorý ako pražský rodák sa preslavil tiež v tých 70 -tých rokoch, v tom desaťročí predchádzajúcom pôsobil skôr na Big scéne taký najväčší úspech si získal v pozícii speváka kapely Apollo Beat kde sa uvádzal ako výrazný hlas českého bítového hnutia a kariéra sa spojila s kapelou Shadab a s Františkom Ringom Čechom ešte pred príchodom Jirku Schellingera takže vzniklo viacero titulov my sme si tu už teda 6 pripomenuli v predchádzajúcom období zatiaľ čo žárlivý kakadu single tenhle film a kluci zlatí Náš Rebríček nevideli. Tak pesničky ježek sa má Halabala, rock and a Tigers Indie sa tam aspoň na jedno kolo dokázali pretlačiť, premiestniť a je tu celkom slušná nádej, že by to mohlo ísť aj s tou nasledujúcou nahrávkou. Pretože po dnešku hneď 3 pesničky Rebríček už budú musieť opustiť. Takže aktuálne nastupujúce tituly majú celkom slušnú nádej, že by sa tam mohli dostať. A teda tri sa tam určite objavia s nádejou takto prichádza aj naša spomienka na nezabudnutelného hereckého predstaviteľa menom Michal Dočolomanský ktorý sa mal možnosť zviditeľniť teda nielen po tej hereckej stránke ale aj ako interpret pesníčiek. pričom keď už sa teda opäť vrátime k štatistikám tak jeho predchádzajúcich 5 pokusov 2 po boku Evy boli vždy celkom úspešné Ľúbim ťa Smoliar a Hala Hala poslucháči a priazňujúci podporovali celý čas 15 kôl no a Zima na Saniachta sa zdržala 7 týždňov najmenej úspešnou nahrávkou 5 krát bodujúcov a striebornou v kole 84. bola skladba s Bohom buď Lipová liška, ktorá je a pochádza z muzikálového titulu Na skle maľované. Ten mal premiéru v Varšave v roku 1970. Na Slovensku bol tento muzikál poprvýkrát uvedený o dva roky. Neskôr, keď ho v Bratislave malo možnosť prezentovať štátne divadlo z Krakova. Inak bol takmer 30 rokov v repertoári Slovenského národného divadla a odohralo sa celkovo 648 predstavení a do hlavnej postavy muzikálu Jureja Jánošíka bol obsadený práve Michal Dočolomanský a my si na to opäť zaspomíname. po čase tentoraz nahrávkou s názvom Zaránky za Rosí. Za rána sa rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci, tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo kolokka na cieba po celunoc a nie som nie ani nie zaspała bo cieba jedinu cieba som čakala. bez cieba nic jest dzuschroppoleten bez cieba słoneczko z południa wtedy TRI NOCI SPAL SOM V KOSODREVÍ ČAKAL SOM PRAHOL SOM PO TEJ JEDINEJ TO MOJE ČAKANIE ZA TEBOU ŠOL KLOPKALO NA TEBA PO CELÚ NOC HOLUBIEKA MOJA Bolí ma srdienko báli hlavička Holubienka moja Má holubička Holubienka moja Ratuje nička. Nech moje čakanie Sťasivý holub Prisadne na chvíľu Ku tvojmu stolu Nech moje čakanie Poď si až grán, pod dlaňou, pod malom nájde ochran. Nech bude pri tebe celúčku noc, podlho za tebou strávené šlo. Nech bude, nech bude po celú noc, podlho cez hory i doliny šlo. Nech bude, nech bude po celú noc. Po dlho cez hory I A aj celkom dluho sme sa načakali než sa nám opäť v ponuke objavil, z tých dnes nastupujúcich je to najdlhšia prestávka po takmer troch rokoch opäť v ponuke. Vyučený automechanik, pohybovo nadaný, intenzívne sa venoval športu, predovšetkým gymnastike a rozhodol sa živiť herectvom. Takže nastúpil na hereckú katedru Vysokej školy muzických umení v Bratislave, ktorú absolvoval potom v roku 1966, to mal 24 rokov a hneď následne bol prijatý do angažmánu v Slovenskom národnom divadle, kde sa stal oporou súboru, prakticky až do svojho odchodu a jeho cesta k hereckému úspechu. Nebola nejak extra kľukatá, dá sa povedať, že v celku bezproblémová. Prvé filmy, čo sa týka toho legendárneho strieborného plátna, tak tie točil už v období štúdií a rovnako sa čoskoro objavil aj v televízii v 70-80 rokov. Patril Michal Dočolomanský k najvyťaženejším československým hercom. nielen na Slovensku objavoval sa samozrejme aj v českých filmoch. Napokon Adela ešte nevečerala. Je toho jasným dôkazom, môžeme k tomu pripoviť aj tajomstvo hradu v Karpatoch. No a z tej slovenskej strany Medenú väžu, nočných jazdcov, tisícročnú včelu, Alžbetín dvor... A ešte taký československý produkt s názvom Inžinierská Odisea. Boli samozrejme aj tituly, na ktoré sa dá pozerať z viacerých pohľadov, Dní z rady, Výťazný ľud alebo povstalecká história. Ale herec z času na čas môže byť aj v pozícii, s ktorou nemusí byť extra stotožnený. Už ide iba o to, ako sa s tým vysporiada. A ľahko sa súdi z našej strany, nie z tej jeho Michal Dočelovanský však za sebou zanechal krásne dielo a to ešte nemyslíme na detské pozície, respektíve tituly, ktoré boli pre toho neskôr narodeného diváka, hlavne večerníčkové a tam asi najvýraznejšie vyčnieva seriál Macko Uško. Aj to je niečo, čo si s ním budeme navždy spájať, pokiaľ si to budeme my mať možnosť všetko popozerať a za spomínať na to, ak nám ešte pamäť bude slúžiť. A tá nás v tejto chvíli zavedie aj za ďalšou postavičkou z tých, ktoré nás už osobne svojou prítomnosťou potešiť nemôžu. Tiež je to návrat k tohto ročnému jubileu. Z 5. marca je tento údaj, písal sa rok 1955, keď sa narodil ako Arnoš Piaček. Jeho životný príbeh trval 54 rokov, oficiálne do 9. apríla 2009, pretože ho našli v jeho byte bez známok života niekoľko dní potom, čo už sa s ním nedalo skontaktovať, takže ten 9. apríl je skôr pravdepodobným termínom. A medzi tými dátumami postihal toho celkom dosť, bol gitaristom v kapelách Mody a Apollo. A polopatrilok Petrovi spálenému v 70. rokoch viedol skupinu faraon po Karlovi Šípovi. No a ako sólový spevák pôsobil potom 4 roky zo so skupinou Kroky Františka Janečka a s kapelou Maximum Petra Haniga. No a natočil album, za ktorým sa opätovne vrátime. LP platňa Dívka nás už zaujímala aj vďaka úvodnej pesničke poslední prázdniny, ktorá bola ponúknutá ešte v júni 2019 so 16. miestom v kole nasledujúcom. No a potom to boli neúspešné diela typu Motýlek a Čas loučení, ale predchádzajúce chcel som víc, bodovalo tri kola a je to zatiaľ teda rekord aj so 14. miestom z 320. Máme Ďalších 50 týždňov za sebou a dnes je tu pokus s poradovým číslom 7. Nahrávka s názvom je zakoukaná. Ja vím, jak je to... Polik je zakoukaná, v očích kveteí růka, hlavně chrpa z nich kouká, je zakoukaná. Se podívá zblízka, v panenkách se jí blízká, je zakoukaná. Zdá se mi zdá, že tu nejsem ja, na komi záleží a s kým se má chod. smá. Je pôdu si výčky, je zakúkaná. Zase mi zdá, že to nejsem ja, na koho mi záleží, a skýtu sa má. teda titul, otextovaný Jaroslavom Machkom. Melódiu písal Vladimír Zahradníček, z ktorého prácou sme sa tu stretli aj pred týždňom. Vďaka nahrávke pralom všetky múry v podaní Julie Hečkovej v prípade Arnošta Pátka. Tak po tých udalostiach z novembra 89 sa to aj u ňo výrazne zmenilo a začal sa venovať viac podnikaniu v oblasti gastronomie a pohostinstva v prvej polovičke roku 2000, ale bola u neho objavená cukrovka. Neskôr mu diagnostikovali zhubný nádor na tvári a aj časť mu museli odobrať, plus oko, nos, krk, zuby. V posledných rokoch žil skôr takým samotárským spôsobom života, finančne aj zdravotne. To nebolo vôbec dobré. Invalidný dôchodok, a príjmy z hudobných práv toto tomu už nestačilo pokrývať bežné náklady takže nebolo to vôbec jednoduché a to teda skončilo tak ako skončilo ale v spomienkach zostáva aj preto sa k nemu vraciame dnes teda po 7 krát tým služobne najčastejšie účinkujúcim v rámci našej ponuky bude ale pán ktorý ho teraz vystrieda po 12 krát bude v ponuke aj keď ako solista. Má za sebou iba dva štarty, inak to bolo zvyčajne s jeho umeleckým partnerom Miroslavom Nogom, čiže Štefan Skrúcaný, ktorý sa narodil pred 65 rokmi v Trenčíne v marci. No a tie rodinné väzby, čas detstva je to prepojené aj s detvou, odkiaľ pochádza jeho rodina. No a stal sa neskôr známym slovenským hercom, moderátorom, humoristom, spevákom do povedomia sa dostal najmä v 80. a 90. rokoch. Ako člen komickej dvojice, noga skrúcaný a spoločne s Miroslavom nogom sa zaradili aj medzi najpopulárnejších interpretov svojej doby na Slovensku. A nebolo to len ospievaní. Môže byť, že sa mnohým dokážu vybaviť aj zábavné relácie typu Telecvoking, apropo TV, aj múdry chyby a mnoho ďalších. Známy aj vďaka svojim parodiám, imitáciám, humoru, ktorý sa dá zaradiť medzi originálne. Pokiaľ ide o muziku, tak tu si spájame teda hlavne s autorskou dielňou Gaba Dušíka, Stanislava Gurka a nie inak tomu bude aj v prípade nasledujúcej pesničky, ktorá nás vráti k albumovej trojke, tandemu Noga skrúcaný, ak do toho teda budeme hrátať aj ten detský produkt, keby som bol detským kráľom, ale z dospeláckých albumov po titule Bomba kšeft je Molotov koktejl 2. Úvodná pesnička Dievča z Tokia asi takým najvýraznejším dielom, ale toto sme tu už počúvali, rovnako ako aj ďalšiu pesničku z tohto albumu a to bol Wiener Macher. Dnes je tu Štefanský Lucaný opäť solovo, pretože došlo aj na takéto nahrávky v rámci spoločných produktov a pesnička, ktorá nám bude no, už s nostalgiou pripomínať odchádzajúce leto dnes je názov Morský paníc Leto je motýl pestré krídla vždy máva Keď skončí leto svojho len more spomienok od mora si strážil Na to, čo chcel zažiť, ale nezažil Na morský príboj, ktorý v žilách mu púšil Keď morské panny videl plávať po súši Spiky na jeslnko takmer dostalo súdržiteľ aj striebornej bratislavskej líry. Stačí si vybaviť rok 1983, ak sa nemýlim, a pesničku Najlepší zo všetkých svetov, ktorú spievala skupina TIS 80, a jej súčasťou bol aj Štefan Skrúcaný, Boris Filan podpísaný pod textom tejto piesne a to bol taký prvý výraznejší vstup na hudobnú scénu, potom neskôr samozrejme vodojici s Miroslavom Nogom, čo sa týka herectva. Tak keď sa povie Štefan Skrúcaný, môže byť, že sa ako prvý vybaví Plaučik z rozprávky Plavčík a Vratko z roku 1981, alebo Daniel De Lys zo seriálu Alžbetín Dvor, to sú 80. roky, keď to bolo aj o takýchto filmových skúsenostiach, no a 90-ky, vyplnené už pesničkami. A aj tými, ktoré sme mali v našej ponuke, zatiaľ najúspešnejším umiestnením je 14. pozícia. Práve s predchádzajúcou súťažnou nahrávkou Zem sa krúti z kola 352. A od nasledujúceho týždňa už to bolo o absencii až do tohto momentu. A keď sa vrátime k predchádzajúcemu vydaniu, tak to mohlo byť aj o spomienke na dva roky už teda trvajúcu neprítomnosť na tomto svete a na hudobnej scéne aj v prípade dámy, ktorá uzavrie tento blok. U nás dvojnásobná šampiónka, vďaka skladbám tak prázdná a mne se líbí Bob. Ivone Přenosilová práve 11. september 2023 urobil bodku za životným príbehom, ktorý bol celkú pestrý. Pražská rodáčka, ročník 1947, to detstvo prežila v Prahe. Od malička sa venovala baletu, potom došlo na konkurs v divadle Semafor, z čoho teda bol aj film konkurs. Miloša Formana v roku 1962, chvíľočku tam bola spolupráca so skupinou Olympik. V pásme Ondráš podotýká, a v roku 1964 výrazná hitovka Roň Sozy Česká verzia titulu I'm Sorry zo spevníka speváčky menom Brenda Lee potom odchod do Londýna spolupráca s tamojším vydavateľstvom a aj účinkovanie v televízii v rámci programu Ready, Steady, Go koncerty po Európe v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku a Taliansku aj toto jej vyplnilo 60. roky a keď podpísala výzvu 2000 slov, tak po auguste 68 radšej opustila Československo cez Rakúsko a Taliansko do Nemecka a pobudla v Mníchove, ona sa síce skúsila aj presadiť ešte ako speváčka ale už to nemalo takú odozvu v zahraničí no a keď sa vrátila po 89. tak došlo napríklad aj na spoluprácu Dá se povědat, že s autorem, autorom, protože tu nasledující pesničku napísal a aj zhudobnil Karel Kryl. Pesničke dal názvu Fešák no a interpretkou se stala právě ivo nepřenosilová. Jednou cherupien by samec mravimačú. Chýť s tebou, deti, bola chyba. Chcel si barákú za gramec tomu dačú. Teraz máš to, chcel a břiko k tomu, chcel by zdáť a není komu slepa húga. Výbam Bohu, proč som s tebou žila, dal som jej a tak to bola, nie je si kompán tvořú nul a ničemu, a ve svému si povídají těkný. Že si k ničemu, si k ničemu, si k ničemu. Ty díti pěkný. Si šéf a mistr svieta, jenom lžeš a jindy učíš, mravy hubou. A jak tak volna plynú leta, čím dál faleš, skučíš, jak tě škubou. Od času čas je potom najdu, baletni, ho zajdu, dělat kranda. mu, proč sem s tebou žila, ze všech citú proti zbyla jenom sranda. Si kompán z kožú nul a ničemu a ve sněmo si povídajúš těknit. Že si muskej k ničemu, si k ničemu, si k ničemu. Jen děti, děti děláš pěkný. spomienka na Ivonu Prenosilovú, nielen speváčku, bola aj letuškou, a potom moderátorkou, pôsobiacou v rádiu Slobodná Európa a aj neskôr v 90. Rokov, rokoch v country rádiu pripravovala autorský program Sklípek a došla aj na muzikály Rusalka alebo Hello Doli a príležitostne aj na koncerty a vystúpenia. Bola z nej rešpektovaná legenda domácej populárnej hudby dnes v pesničke, ktorá uzatvára blok tzv. našich najčerstvejších titulov, otváral to Viktor Sodoma s pesničkou Trpaslíci trávou jdou za ránky za rosy názov je podstatne dlhší pochopiteľne my tam dáme tri bodky interpretom Michal Dočolomanský je zakoukana, bola novinka číslo tri v podaní Arnošta Pátka Morský paníc alias Štefan Skrúcaný Figuruje v boxe novinky číslo 4, no a fešák Ivony Přenosilovej zase ako novinka číslo 5. Takže tri určite v rebríčku budú, môže ich byť aj viac, ak sa podarí vytlačiť to, čo sa v ňom bude nachádzať dnes. Pred týždňom sme to všetko otvárali stretnutím s Tichom a s Palom Hamelom. Novinka číslo 2 už spomenutá bola, prelom všetky múry, Júlie Hečkovej. Tou treťou bola Marioneta, Tichej dohody. Byl to faul, Dalibora Jandul, sme mali v boxe novinky číslo 4 a uzatvárala to roková balada Sem prí jen s ňou aj Jirka Schellinger. Rebríček už nevideli, respektíve vôbec nevideli a po prázdninách a páže Ľudsky Vondráčkovej. Jeden týždeň v Rebríčku a Šup pod Čiaru, to sa týkalo skupiny Turbo, so singlom tak sem byl zase jednou druhej. Po troch kolách sa lúčili Dnesta chat, Vladislava Vodičku a po 5 týždňoch aj pokoj v podkrovi Ivety Bartošovej. Pokiaľ ide o poradie 369. kola, premiérové víťazstvo si na svoje konto s pesničkou Dvieruše Krepový, pripísala skupina Katapult, striebro obhájil Elán a smrtka na Pražskom Orloji. Na tretiu priečku sa zošuchol šampión kola predošlého Karol Duchoň s titulom Viem na nás čaká Láska, Štvorkou boli dve básne pána Hikmetasoni Horňákovej, peťkou môj starý dobrý kabat. skupiny Tublatanka, šestkou Lásko Stracená Vaškaneckářa, sedmičku obhájili Snídanie v Trávie a Karel Černoch, na 8. pozícii sa nachádzali Ivan Mládek a Veronka Sinko s titulom Vyklepnul jsem denisu. Nejúspěšnější novinka kola predcházího, jen se přiznej, že ti scházím Valdemar Matušku to byla deviatka. desítkou Božičovně vzducholodí Vaša Patejdla, 11 Ladislav Štajdl a jeho milujete. 15. Malo slunečné pobřeží Věry Špinarovej, trináctku balada o rozvodech Iva Jahelku, 14. bol Mikivolek s pesničkou Já ti píšu sali. Meniali sme sa potkať dřív Márii Rotrovej, to bola 15 16 Vodný mlyn, Miroslava Žbirku, 17-tkou Zuzka, Petra Naďa, 18-tku Malo napížmi. Petra Vaška, 19 bol Mist dobrých nadejí, Hany Zagorovej, no a 20 miesto obsadila pri premiére v Herbričku s pesničkou hymna Lúčných rán Marcela Lajferová. No, týždeň za nami, zmeny poriadné. A toto je prvý pokles. Skladba slunečné pobřeží. Takto slunečně vstupujeme s Věrou Špinarovou do Reblíčka. Naozaj počkáme, nech sa nám opäť slnečné pobrežie bude dať navštíviť pretože sa to pomaličky končí, leto roku 2025 ide naozaj už do finále a na budúci týždeň už by sme mali riešiť jesennú časť aktuálneho kalendára čo riešime v rámci dnešného rebríčka, to bol prvý pokles z vôsmich, toto sa nám nezmenilo číslo sa ani nezvyšilo, ani neznížilo rovnako tu máme aj 7 polepšení Zmena sa týka len noviniek a obhajoby. Tá je už len jedna jediná dnes k dispozícii a máme tu štyri čerstvé tituly. Prvý z nich práve v tejto chvíli z priečky 19. ponútne dali Janda. Bol to faul a zostal aj na ďalej. Ja bíli, auto otáčil, už mám nad a chlápek neznávý tak dobrou závavou víc za sprní náhradík už mě nebaví hned po lúťe záručí tvúj slib rezaví prúč mi hýdne nestraší já sa nezbožím ráne nám s cehledem nejlíp ale vím byl to že si zapomněl se mnou na tezi. Máš starostí fůru dívku náročnou, jsi vždycky nad věcí. Být za první náhradník už mě nebaví. Hned polhů tě záruční, tvůj slimr zaví. Průšlihy mě dnes straší, já se nezbořím. Být zase první náhradník, už mě nebaví. Hned po lhůtě záruční, tvůj slib nezaví. Průždy mě nestačí, já se nezbovím. Rády chytám s přehledem, nejlíp ale vím. Byl to pár. také dali Borianda. 20. opäť ako v čase, keď sa s nami lúčil, to bolo jeho aj posledné umiestnenie s nahrávkou Říkej, jak sa máš, ešte v decembri minulého roku. Dnes po druhýkrát teda v aktuálnom ročníku súťažiaci, ale premiérovo v rebríčku s nahrávkou s názvom Byl to faul. Ten prvý titul, ktorý v 8. ročníku Mal možnosť zasiahnuť do tzv. bojov. To bola jeho vôbec prvá úspešná pesnička. Jahodový koktejl, ale rebríček to nevidelo. Takto vyzerala jeho spolupráca s Vladislavom Štajdlom. Tak zhruba 9 pesničiek, výraznejších sa podarilo dať dohromady tými najznámejšími, samozrejme Oheň, Voda, Vítra a dueto z Heidi Jankul, tak idem zo seriálu bylo nás 6, ale vznikali aj ďalšie, jedna z nich doznela a my sa od Ladislava Štajdla ďaleko nevzdialíme, pretože aj pri priečke s číslom 18 jeho meno treba spomenúť a aj ako interpreta v nahrávke s názvom Milujte. K maturite starostí, Milujte. Kě k příčím radostí, mozek znova vnímat přestává. Kantorová slúvka laskavá, flinta vžitě průšvy konečná, milují děskou rozbytečná, u však všady znám ti rady vážení.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 Píšu domračen mratčen, v botě víno nakné, o životě vím už taky své, v největě čím či ve frote miluji tě bráchu v živote. G sa stal Ladislav Štajdl, to nám je už dnes dostatočne známe aj skladateľ filmovej muziky, seriálovej či už to bolo tých spomínaných, bylo nás šest, alebo práve skúšky z dospelosti, ktoré stojá niekde na začiatku tej série hudby k seriálovým titulom, nasledovali aj také ako Malý Pýtaval z Veľkého Mesta Bambinot môže byť známym, respektíve Chlapci a chlapy aj z roku 1988 aj s pesničkami Dva roky prázdnin a potom tam bol ešte Michal Penk, ktorý mal možnosť ponúknuť pesničku v závere jednotlivých dielov na začiatku Iveta Bartošova, takže tí, ktorí tieto seriály majú napozerané, vedia o čom je reč dnes spomienka na ten najstarší z nich, ale už po desiatýkrát umiestnený toto v jeho prípade to teraz nebolo zaznamenané pretože so skladbou Mžiti do vlasu sa objavil v rebríčku iba raz, 12. v 33. koleno a soudny kdy svítá o nieco dřív čo nás tiež vracia k seriálu skúšky z dospelosti tak z toho bolo jedno a dve miesta čiže viac sa nepodarilo tentoraz už jubilejné umiestnenie, no a potom sa máme možnosť presunúť k priečke 17. A dať priestor aj prvému zo slovenských zástupcov umiestnených prichádza Marcela Lajferová a jej hymna Lúčnych rán. Hymno. v rámci aktuálneho Rebríčka a Marcela Lajferová, ktorá okrem cover verzií ponúkala aj pôvodné tituly, autormi či už Igor Vázlik, Ivan Horvát, um, prípadne Braňo Hronec, z tých mladších Janko Lehocký potom neskôr, samozrejme v čase, keď tá pesnička vznikala, bol tým mladším autorom, alebo aj Julius Kinček, respektíve práve autor pesničky, ktorá na nás čaká z priečky číslo 16, aj vašho Patejdu mal spoluprácu s Marcelou Lajfervou. V kolónke tých zrealizovaných stačí si vybaviť pesničku s názvom Zajtra z Bratislavskej Líry z roku 1983. Ale dnes je tu sám za seba, s požičovňou vzducholodí. Ďakujem Najspodnejšia čas vynoveného rebríčka v rámci 370 pokiaľ ide o rebríčky, vykopal vok rádia Slobodný vysielač. Postupne sme počúvali slunečné pobřeží Viery Špinarovej, titul byl to Faul Dalibora Jandu, Milujete Ladislava Štajdla, hymnu Lúčných rán Marceli Lajferovej a požičovňu vzducholodí Vaša Patejdla. Tak toto sú pozície 20 až 16 ktoré prežili než sa pozrieme pod čiaru ešte treba prejsť aj priečky nasledujúce 15. až 11. a predtým sa pozrieť aj do kalendára tradične tak činíme medzi 16. a 15. miestom pričom tento raz pôjde o dátumy 12. až aktuálny 18. septembrový deň pokiaľ ide o najvzdialenejší termín tak 6. sú na konci letopočtovú takže na budúci rok to bude o jubileu v prípade napríklad Marty Elefteriadu, ktorá sa narodila v roku 1946 a o 10 rokov mladšia je Marika Gombitová. 14. september rok 1944, čiže pred rokom, to bolo o 80 v prípade Františka Janečka, ktorý svojho času bol umeleckým šéfom kapely Kroky a sprevádzala mnohých interpretov na čele s Michalom Davidom. Jindřich Parma, ako hudobný skladateľ, ten sa narodil v roku 1952, nenarodil sa ako hudobný skladateľ samozrejme, tým sa stal až postupne, ale prešiel si tiež celkom zaujímavou hudobnou cestou, najvýraznejšia spolupráca s Petrom Kostvaldom. 15. septembra roku 1928 sa narodil Jozef Kuchár, bol spevákom, hviezdou hlavne 60 rokov, a môže byť, že už aj v tých 50 -tých my sme našli zaujímavé tituly Martin Babiak, ten si pripomenul 65. narodeniny viac operný spevák, ale máme tam aj nejaké tie popové tituly zároveň došlo aj na 10. výročie odchodu Pavla Brümera ktorý bol súčasťou predovšetkým skupiny Fešáci a pred dvomi rokmi nás opustil Jozef Paulíny, ktorého hlas zostáva v nahrávkach zrealizovaných predovšetkým s Jankom Lehockým a skupinou Modus na čele s Robertou. 16. september mohol byť o spomienke na Pavla Bobka, ktorý sa narodil v roku 1937. spomíname od marca 2013. Standa Hložek, ten si pripomenul predvčerom 71. narodeniny a o 4 roky mladší je Robert Křesťan, známy Nielen ako svojho času člen skupiny Poutníci, ale aj ako líder kapely Druhá tráva. 17. september rok 1943, narodeninový termín Michala Bukoviča, zastal textárom. A v jeho prípade najvýraznejšou spoluprácou je tá, ktorá sa spája s Karlom Zichom. 54. narodeniny si pripomenul Erik Aresta, svojho času nielen člen skupiny Maduhar, ale aj... Umelecký partner Barbary Hašťákovej, No a pred rokom nás opustil Peter Hanzeli, ktorý ako skladateľ zanechal tiež peknú stopu, čo sa týka titulov na čele asi zrejme s pesničkou v slovenských dolinách, ktorú náspieval Karol Duchoň. Dnešný termín, ešte tie mená budú spomenuté, je o narodení novom čase Tatiany Hubinskej, Uplynulo 81 rokov, 80 čerstvým je Kamil Peteraj a ročníkom 1959, pôvodne Jaroslav, ale neskôr hlavne ako Jakub Smolík, známy interpret, predovšetkým takých romantických titulov. Čo som vynechal, to je meno, ktoré tiež svieti v aktuálnom týždňovom kalendári a dosť výrazne. Tiež ide o ročník 1945, ako sa týka aj Kamila Peteraja, ale len o 4 dni starší a stal sa hudobným skladateľom, pražský rodák, aj herec, aj spevák, aj komik, klavirista, moderátor Jaroslav Uhlíř. Dovolím si ho uprednostniť z toho dôvodu, že s tvorbou Kamila Peteraja by sme ešte do kontaktu prísť mali. No a čo sa týka Tvorby Jaroslava Uhlířa, tak tá muzikálová, respektíve hlavne hudba k filmom, asi vyčníva najvýraznejšie. Na začiatku stojí také diela ako aG, Duchové, prípadne Vrchní prchní Lotrando a Zubejda, z Čarty nejsou žarty. Spolupráca so Zdeňkom Svirákom bola hlavne o programoch pre deti s názvom Hodina z to je o rozmedzi rokov 1988 až 2017 a popri tom um, sa venovala aj krátkým operetám a tri z nich sa stali základom pre titul s názvom Tři bratři čo je rozprávkový film režisera Jana sviráka z roku 2014. A je to taká adaptácia detských mini-opier práve autorskej dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeniek Svirák, čo vzniklo v rámci toho televízneho programu Hodina zpievu a dostali sa do repertoáru viacerých detských súborov a aj najavisko. Inak pokiaľ ide o autorskú prácu, tak samozrejme asi najvýraznejším je ten Holubý dům naspievaný Jirkom Schellingerom ale je tu aj séria ďalších úspešných nahrávok ktoré interpretovali ďalší interpreti typu Hanna Zagorová Hajdi Janku Viteslav Vávra Václav Neckář, Skupina Plavci Valdemar Matuška aj Zdeněk Zvierák si zaspieval v závere titulu Kolia pesničku chválim ťa. Zemne máno, ale keď už filmová muzika a Jaroslav Uhlíř, tak nech si to aj sám odspieva. On to skúsil len tak, aby prípadný interpret sa mal od čoho odraziť a keď to tak do koliečka počúvali, tak zistili, že to v podstate ani meniť nepotrebujú a tak tam jeho hlas zostal zaznamenaný a od tých čias už bol aj interpretom a celkom rešpektovaným. Tak si túto nahrávku z roku 1981 ako reprezentatívny titul z jeho autorskej dielne v tejto chvíli aj pripomenieme. Tu mám horečku zlatou, sem chudý, sem sláv, nemocný. Hlava mne pálí a v modravé dáli. A třpití můj sen Kraj pod sněhem mlčí Tam stopy jsou vlčí Tam zbytečně budeš mi psát Sám v dřevěné boudě Jsem o zlaté hroudě Já nechám si tisíckrát zdát Sever Zlaté pruty Nebo se vôbec nevrátím K nohám ti dám Zlaté pruty Nebo se vôbec nevrátím Zarústám bousem a vlci, už dou sem, už slyší, je víc blíž a blíž. Už mají mou stopu, už vietří, že kopu svoj hrob a že stloukám si kříž. z leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil Tlář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární záž. Severný vítr je krutý, očítej láskou mástí. No ti dám zlaté nebo se vôbec nevrátí. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vôbec nevrátí. Teda Jaroslav Uhlíř, ktorý na nahrávanie tejto pesničky si svojho času zaspomínal aj slovami. Objednal si to režisér Václav Smoliák a mala mať vyloženie zlatokopecký charakter, ktorý by umocnil myšlienku rižovania peňazí. Zdeněk svirák priniesol prvú polovičku textu s tým, že tu druhú časom dodá. Tak som to tu prvú čas zhudobnil a po určitej dobe prišiel aj so zvíškom. Perfektne sa na to pripravil, naštudoval si množstvo zlatokopeckej literatúry. Ten pôvodný text znel sem na špatném dílu a nenajdu žílu. A malo to tie zlatokopecké termíny, ale mne sa to zdalo byť nezrozumiteľné, tak som ho poprosil, aby to prerobil. A pesničku sme ponúkli na naspievanie Pavlovi Bobkovi, ale ten to vtedy odmietol, pretože mal práve také svoje tzv. anglosaské obdobie tak som sa poprvýkrát uplatnil ako spevák ale prvotinu si s týmto titulom spája aj jeho dlhoročný umelecký partner Karel Šíp, ktorý sa pôvodne prišiel iba pozrieť na natáčanie a nakoniec ho režisér Ladislav Smoliak obsadil do malej úlohy, kde si zahral jedného z tých, ktorí sa stretli na tom večierku maturantov a bol tam pri tej premejtačke ak sa nemiliovalo diapozitívy si tam nejaké púšťali takové na chvíľučku bolo možné vidieť aj v zábere a režisér bol známy aj tým, že si do malých úloh dosadzoval aj svojich kamarátov alebo blízkých a v tomto filme sa objavila prakticky celá jeho rodina. Ženu, ktorá nevie, ako má reagovat na otázku od pana Paříska, ktorého stvárnil Zdeněk, Svirák, zda už prišiel prtlavka domu, tak tu mala stvárniť režiserová mamina. V špindlerovom mlíne sa najskôr v horskom hoteli objavila jeho manželka, Dáša. Potom aj céry, Kateřina a Alžbieta, ktoré sa viezli na tom záprahu ťahanom psami. A to napokon samotný Ladislav Smoliak aj teda kormidloval v úvodzovkách. A v malom, malú úlohu si v horskom prostredí zahral aj jeho syn David, který na zasněženom parkovisku hledal vrchného, takže to jsou také mini postavičky, zrejme nejvýraznější se ale divákom do pamäti vril ďalší syn režiséra Filip, který pred domom na Žiškové pomáhal hlásit panovi Pařískovi, že stěrače stírají a ostřikovače stříkají, klakson troubí, takže... Asi tam ho bolo možné vidieť najvýraznejšie jedného z jeho teda členov rodiny. No ale dnes v takej dominantnej pozícii práve čerstvý jubilant, 80 Jaroslav Uhlíř, ktorého tvorbu si ešte budeme pripomínať. Máme už viacero skúseností a ešte je celkom slušná zbierka nahrávok, ktoré by sme si mohli postupne tiež dosadiť do pozícií súťažných diel a nahrávok, ale dnešok by to malo byť všetko. Smerujeme už k našej aktuálnej ponuke. No a teraz dva výrazné prepady. Obidva z medailových priečok kola predchádzajúceho sa nám naozaj sklzli pekne hlboko a svojím spôsobom LTT to napokon stačilo aspoň na záver tohto priestoru v rámci rebríčka pretože inak by sme ju už v celej nádhre ani tak veľmi nepočúvali. Tak začneme skupinou Elan a Smrtkov na pražskom roli, pretože práve tá je na 15. pozícii. Smrt obchoduje s tichom, nevesta bez ženýchov. Mám ramorové veno a na ňom tvoje meno. Už po 12 krát v reblíčku Smrtka na pražskom Orloji, autorskej dvojice Jožeraš a Boris Filan. Svojho času sa nechal Jožov počuť v prípade spojenia práve s Borisom Filanom. Boli sme na tú lúskačku dvaja, ale tvorili sme ako jeden, čo sa týka tvorby. No a nie, nie som... Mh, ten typ, ktorý je namyslený, len som zamyslený. Čo sa týka Borisa Filana, ten sa vyjadril zase opačným smerom. Pre Hamela som písal texty, aký som. A pre Elán, aký by som zase pre zmenu chcel byť. No a tak si to máte možnosť nájsť v jednotlivých nahrávkach. Dnes tam je tá smrtka na Pražskom Orloji. O 13 priečok už nižšie ako v kole predchádzajúcom, ale od dneskažku sa to bude určite výrazne prekopávať keďže nám Rebríček opustí stok e, dlhodobo úspešne bodujúcich skladieb takže nám vyprázdni tú hro, hornú časť a tam sa už potom bude dať umiestniť aj iným nahrávkám ktoré mali žiaľ smolu, že boli v jednom okamihu s nimi v jednej ponuke ale to budeme riešiť až v závere čo sa týka aktuálneho priestoru, tak si povedzme, že dnes v čase premiéry tu máme 18. septembrový deň, 261. Prvý v poradí, pokiaľ ide o kalendár. Meninový oslávenec na Slovensku, tým by mala byť Eugénia, majiteľka mena gréckého pôvodu, významovo úrodzená osoba. V Českej republike si sviatok pripomína Krištof meno pochádza z gréckého Christophorus, čo by mala byť zložený na slov Christos, čiže olejom pomazaný a Ferein, to by malo byť niečo ako nosiť a meno obľúbené u prvých kresťanov, lebo vyjadrovalo symbolicky, že nosia toho najvyššieho v hrudnom koši. Tak toto môžeme tiež odprezentovať. Samozrejme, že 18. september priniesol aj celkom zaujímavé udalosti, takže si ich Prejdeme z takých najvzdialenejších otvorenie budovy opery Royal Opera House v Londýne. To sa spája so začiatkom 19. storočia, z rokom 1809. O tri roky neskôr zahorela Moskva, zachvátil ju obrovský požiar, zničil skoro tri štvrtiny mesta, čo by za to dali mnohí dnes. V roku 1812 začal sa Mierový kongres vo Viedni s účasťou všetkých európskych štátov, okrem Turecka, o novom politickom aj teritoriálnom usporiadaní tohto kontinentu. Prijatím tzv. Viedenskej zmluvy sa ukončila epocha vojen s revolučným a napoleonským francúzskom, ktoré sa do tejto pozície snaží dostať aj aktuálne. Jedného dňa Mierový kongres opäť bude aktívny, len zatiaľ ešte za tú zákrutu nevidíme. V roku 1848 sa udeli dve veci. Jedna výrazná pre Českú stranu rieky Morava, druhá pre tú našu. Na českých gymnáziách zaviedli češtinu ako vyučovací jazyk a u nás vypuklo ozbrojené povstanie Slovákov. Prvé v moderných dejinách, takzvané septembrové, trvalo do 28. čiže ďalších 10 dní. No a ukončíme to opäť v hlavnom meste Českej republiky v roku 1897 spoločnosť elektrické podniky Královského hlavního města Praha čo bol predchodca dnešného dopravného podniku tak rozbehol prevádzku električiek tramvají a u niekoho jedného z najobľúbenejších prostriedkov hromadnej dopravy. My sa hromadne teraz presunieme k priečke číslo 14 a ponúkneme ďalší 13 miestný pokles. Ak dvojka išla na 15, tak na 14 musela ísť zákoniť týmto istým spôsobom aj minulotýžňová jednotka. Po hodoch prichádza brucha bolenie pre skupinu katapult a pesničku 2 rúže krepoví. krepový a na špejli kuz vaty cukrový pak dvě jízdy točem povídal ti kdo ví o čem kdo ví kdo ví kdo ví kdo ví snad jenom ty růže krepový za sebou svoje účinkovanie aj Olda so skupinou Katapult pohľad do záveru 70 a začiatku 80 rokov aj tam zablúdime, ale poďme pekne po poriadku pri pohľade do dnešného historického kalendára ešte sú tu aj vzdialenejšie ročníky a hneď na úvod aj tragický okamih, keď v 1916 zhruba rok po otvorení sa pretrhla priehrada Desna, 62 ľudí prišlo o život. Išlo o najväčšiu katastrofu spojenú s haváriou na priehrade v histórii krajín Českých a Moravských. V roku 1928 poprvýkrát vzlietla nemecká vzducholoď Graf Zeppelin, ktorá bola tiež svojho času veľmi úspešnou, dokonca najúspešnejšou a najväčšou vzducholoďou. Sovietský zväz zase v roku 1934 vstúpil ako 59. štát do spoločnosti národov, dnes je to organizácia spojených národov, vtedy to znamenalo medzinárodné uznanie Sovietského zväzu a koniec izolácií. Jedného dňa dôjde ku koncu aj tej aktuálnej. Slovenské národné povstanie, rok 1944, Útočilo sa povstalecké letecké sily na Piešťanské letisko, kde sa im potom na zemi podarilo zničiť aj 6 nemeckých lietadiel. V roku 1947 do platnosti vstúpil zákon o národnej bezpečnosti, podpísaný ešte 26. júla vtedejším prezidentom Spojených štátov, Harrym Trumanom, na základe ktorého oficiálne vznikla ústredná spravodajská služba Známa ako CIA, vesmírna loď Voyager v roku 1977 vyhotovila prvú fotografiu, na ktorej bol zem aj mesiac naraz, žiadna montáž sa vtedy nekonala, kozmická loď Soyuz zase o tri roky neskôr priviezla dvoch kozmonautov, jedného kubánskeho z toho, na kozmickú stanicu Salut 6. No keď sa pozrieme do 90. rokov, tak územie Polska pred tými 32. opustili poslední ruskí vojaci, čím sa skončila ich vojenská prítomnosť v krajine, trvajúca od konca druhej svetovej vojny. Zvykl sa hovoriť, že so sovietským zväzom na väčšie časy, ale ako vidíme, prežili sme aj väčšie časy, a ani tie aktuálne väčšie nepotrvajú to by mali mať na mysli všetci tí ktorí si myslia, že sú aktuálne nedotknutelní a že na nich nikdy nedôjde jedného dňa hovorí sa bože Mliny ale netreba sa iba na ne spoliehať napriek tomu s prázdnym žalúdkom by nebolo dobre sa s tým pasovať tak sa poďme naranejkovať opäť je v blízkosti Karel Černoch V trávě kolem stromů pár obrázek jak podepsaný menem reno kapky rozy květů, barvy rozstírá, děvče bosí v očích tůně v trávě prostírá, hebký vlasy jako výlaví, já snad proč asi šálek z ruky upustila mám očesčí miesto špatných vyznání, práve sní, snídaní. Voní chleb a mlieko v kávy barvy roztiera, rozesmátý děvče práve pusu utíra. Nevidí, že marmeláda zdobí její tvás. Povídá, že má mňa ráda a má v očí Hepký hebký vlasy ako výlavý mňa snad Proč asi tvářičku si neúmyla Mám má rád Mám jí rád vôbec mi v tom nebrání právě sní, sní Mňa barvy roztírá Divče vozí V očích tú Mňa v trávě prostírá Hrvký vlasy Jako výlavým Já proč asi K snídaní je rozpustila Mám jí rád Mám jí rád A vůbec mi v tom nebrání V trávě sní Snídaní trávě sní V trávie sní, snídaní, trávě sní, snídaní. Tak toľko dnes, 13. pozícia, snídanie v trávie a Karel Černoch nejakým môžu mať rôznu podobu, niekto ich môže realizovať doma iný na cestách a od roku 1994 sa to týkalo napríklad Vitesľova dostála. to meno nemusí hovoriť každému niečo on sa vtedy v tom 94. práve 18. septembra vybral na bicykli okolo sveta a bol prvým Čechom, ktorý takúto cestu a nakoniec aj úspešne dokončil. Už pred ním sa pokúšali. V roku 1986 Vlastimil Svoboda a Jiří Říha o podobnú tortúru, ale tedajšie Československé úrady im nedali povolenie na vycestovanie. Až teda prišiel Viteslav Dostal a jeho čas. Aj boli prípravy, 15 očkovaní. Nechal si pre istotu vyoperovať aj slepé črevo. A potom zo staromestského námestia sa toho 18. septembra 1994 vydal na 59 460 kilometrov dlhú cestu okolo sveta, pri ktorej navštívil 58 krajín z piatých kontinentov. Pri štarte ho vyprevádzali cestovatelia Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund. Cestoval postupne na dvoch rovnako špeciálne upravených českých bicykloch značky Velamos a v decembri 1994 bol na Sinajskom poloostrove v Vianoce roku nasledujúceho strávil v Austrálii a o rok neskôr v Argentíne, v Brazílii sa tiež mal možnosť dočkať zaujímavých vecí, hlavne stretnutia s prezidentom Václavom Havlom, ako to sám opisoval, no a s tým prvým bicyklom došiel do Sydney. Ťažko si predstaviť, ako ten druhý prenášal, lebo informácia o tom nie je. Inak počas celej cesty musel 4x vymeniť reťaz a 4 krát aj to 7 koliesko na zadnom kolese, ktoré vymenil celkovo 7x, predne 2x, spotreboval 28 plášťov, nespočetné množstvo duší, tých defektov mal 107 a viezol aj 35 kg výbavy, lebo Potreboval aj nejakéto oblečenie zimné, letné, stán, spacák, karimatku, malý varič, ešus, lekárničku a základné hygienické potreby. Rozpočet si stanovil 15 dolárov na deň a na celú cestu spotreboval niečo cez 1 200 000 korún. Ako živnostník vykázal náklady ako pracovnú cestu. No a výpravu označil ako jednu z posledných svojho druhu bez navigácie, GPS, internetu a mobilu. Naspäť dorazil po troch rokoch a troch, troch dňoch 21. septembra 1997. Čo sa týka bicyklov, jeden by mal byť vystavený v zbierkach Národného technického múzea v Prahe, ten druhý mu v roku 2003 ukradli. Takže aj takéto skúsenosti môžu mať, prejdete celý svet a bicykel vám ukradnú doma. Kde inde. No, hlavná vec, že mu ho neukradli po ceste, to by bolo už trošku komplikovanejšie sa dostať domov. Aj toto sa dá spojiť s aktuálnym termínom. Na tie najčerstvejšie udalosti ešte nájdeme priestor po pesničke z 12. miesta, tiež takej motivačnej skladbe. Už tu autor muziky spomenutý bol, aj nahrávka bola v kole predchádzajúcom novinkou číslo 2. Dnes je 12. A prelom všetky múry a Julia Hečková. na chvíľšku vrátime k Víteslovovi do Stálovi, tak on ešte skúšal, na čo mám a rozhodol sa ešte pre jednu celkom zaujímavú cestu v roku 2006 to bolo a taká posledná veľká cyklistická trasa cez Kanadu, Mexiko, aj Spojené štáty samozrejme Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragu, Costariku, Panamu, Kolumbiu, Ekvádor, Peru a Chile. Dorazil potom do argentínskeho Ušuaja v ohňovej krajine. Vzdelenosť 26 233 km prešiel ako 48 ročný za 223 dní, čiže v priemere 117,5 kilometra na deň. A teraz ide v kuse 223 dní, tak si to skúste predstaviť, či by to váš sedací sval Ustál keď ho takto jemne pomenujeme. Takže úctyhodné výkony. No ale výkony sa vykonávali aj v aktuálnom období na iných miestach. Otvorenie Národného tenisového centra v Bratislave, to si spájame s 18. septembrom a rokom 2003. O dva roky neskôr boli v Nemecku predčasné parlamentné voľby. Vyhrala ich Angela Merkelová s tesným náskokom pred e, bývalým kancelárom Gerhardom Schröderom no a od tých čias Nemecko krajina nádherná Anuše Ansariová tá sa stala v roku 2006 prvou vesmírnou turistkou a prvým Iráncom a muslimom vo vesmíre v roku 2010 sa na Slovensku konalo 7. referendum v histórii samostatného Slovenska bolo otázok celkom dosť, či súhlasíme s tým, aby Národná rada zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom, či súhlasíme, aby Národná rada... Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch, či súhlasíme s tým, aby Národná rada ustanoveným zákonom, alebo ustanoveným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia. Už aj pri tejto otázke je jasné, ako dopadlo celé referendum, lebo kapor si svoj rybník nevypustí. Či súhlasíme s tým, aby Národná rada zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur. Či súhlasíme s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu. A napokon, či súhlasíme s tým, aby Národná rada zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona, referendum vyhlásil vtedejší prezident Ivan Gašparovič na základe petičnej akcie, pod ktorou bolo 368 tisíc platných podpisov občanov z celkového počtu vyše 401 tisíc. Tá petičná akcia začala ako občianská aktivita spoločne so zakladaním politickej strany SAS. No, napokon sa zúčastnilo minimum necelých 23%, takže referendum napokon bolo neplatné. Aj keď hlasovanie napríklad, čo sa týka zníženia poslancov na stovku, tak tamto bolo cez 92,5%, že áno. No a to už sa potom sústredia všetkých sily, aby to až také úspešné nebolo. V roku 2012 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s platnosťou od 17. hodiny dočasný zákaz uvádzať, predávať a používať liehoviny ...s obsahom etanolu nad od 20% vyrobené na území Českej republiky. Ten dovoz Liehovin zakázalo aj Poľsko. Kauza otravy alkoholom z Českej republiky znamenala približne 45 úmrtí. Zákaz dovozu bol zrušený 9. októbra toho istého roku. V Škótsku o dva roky neskôr sa konalo tiež referendum... V ktorom sa registrovaní voliči vyjadrovali k jedinej otázke, či by malo byť Škótsko nezávislou krajinou. V referende sa voliči vyjadrili pre zotrvanie v únii so Spojeným kráľovstvom. Zvykne sa v prípade iného výsledku aj opakovať. Tiež sa konali voľby v Rusku v tento deň. V roku 2016 parlamentné Víťazom sa stala prokremeľská strana jednotné Rusko, ktorú zvolilo vyše 54% voličov. Na druhom mieste skončili komunisti s 13,5% necelými percentami. Treťou najúspešnejšou stranou bola vďaka podpore niečo cez 13% liberálno-demokratická strana Ruska. A bolo tam ešte spravodlivé Rusko, ktoré malo 6 a niečo percentá. V tom istom roku, v ten istý deň, radosť na Slovensku u športových fanúšikov, keď na prvých majstrovstvách Európy v cyklistike vo francúzskom Plumeleku s prehľadom zvýťazil Peter Sagan. No a v roku 2017 americký kulturista Phil Heath sa stal výťazom 53. ročníka najprestížnejšej súťaže Mr. Olympia. Bolo to pre neho už 7. víťazstvo, čím sa v počte titulov vyrovnal legendárnemu Arnoldovi Schwarzeneggerovi. Aj preto je to taká výraznejšia udalosť. Keby to bol prvý titul, až tak by to verejnosť nezaregistrovala zrejme. No, jednotlivci, tzv. noví oslávenci, zoznám opäť Dá sa povedať, že celkom pestri, niektoré mená tu už dnes padli, iné ešte priestor dostanú, ale zatiaľ ďalšia spomienka na odchádzajúce leto v nahrávke z 11. priečky a na nej nachádzame vodný mlyn Miroslava Šbírku. Sezuli co ku mnie k kračaš takárá mám strach, autobus moc s me tam miry a veťa nieežím autobuszu sme tam miry tak sa miał pie Tak slovíčka také šíre, mají obsadá, vymysleli sluhej chvíle, vyklopkal vodný lim, počasně na ne, olí krásný je, chvíličky kráčať v půstách, a čít tak lásku zpěv. Slova čítaj, až raz bude po lete, až ta láska bude páliť, až doklká vodný mly, spomeň si na čierne slova. Počas je na pevne, poľudnie každý deň. Chvíľočný a Tak, tak to škrtil gitarku. Lací Lučenič ako súčasť kapely Limit. S Dušanom Hajkom Martinom Karvašom Námeky no birka v pozícii interpreta Jednotlivých nahrávok Medzi ktorými na albume sezone lásky Figuroval aj tento vodný mlyn Dnes nám uzatvára prehliadku spodnej polovičky Vynoveného rebríčka 370. kolo Vykopávok Rádia Slobodný vysielač Teda je aj o 15. S názvom Smrtka na Pražskom Orloji Skupiny Elán 14kou sú dvieruže že krepoví kapely Katapult, trináctkou snídane v trávie Karla Čarnocha, dvanáctku má Julia Hečková s pesničkou prelom všetky múry a jedenáctku pri trináctom pobyte v Rebríčku Vodný mlyn Miroslava Žbierku z tých doteraz odprezentovaných postupujúcich skladieb je to služobne najstaršia. Než sa dopracujeme k ďalšej pozícii, ideme rekapitulovať zoznam odchádzajúcich tak pozerám na celú tú zostavu tak vyprevadíme len jedného z doterajších medailistov a to už je tiež spojené s veľmi vzdialenou minulosťou pretože bol bronzový ešte v 22. kole a dnes je na 25. priečke po dvoch pobytoch v rebríčku s pesničkou Napíš mi, Peter Vašek Napíš mi Napíš mi Na Lesa. Na týždny, na týždny. Som na nebesa. No, nebolo treba písať na nebesá, ale skôr zaznamenať jednotlivé skladby v rámci tzv. hlasovacieho lístku. Zvyšná zostava nikdy nevidela ani len prvú peťku, nie to ešte medajle tá nasledujúca nahrávka by mohla voľne nadvezovať na to, čo sme tu teraz v krátkom úryku počúvali, pretože sa tiež písalo. Konkrétne Sally, interpretom bol Miky Volek. Pre rubriku tohto typu bola zrelou aj hlavná postava pesničky z priečky číslo 23, pretože to nedopadlo pre ňu dobre na športovom poli, vyklepaná, možno aj od zimy, ale hlavne od svojho tenisového náprotivku, konkrétne Denisa, Ivan Mládek a Beronka Syncopejtrs nám po 7. týždňoch už odchádzajú. Dennisu, 6, 0, 6, 0, Dennisu, že nemám na rýka. Že láska má Láska Zostáva teda nemá Nemou bola aj hlavná postavička Jedinej neúspešnej novinky Kola predchádzajúceho Ktorú nachádzame na pozícii číslo 22 Išlo o marionetu Blanky Šrúmovej a skupiny Tichá dohoda Každej večer No a teraz možno by to chcelo aj uši si zapchať, aby nebolo počuť, kto nás ešte opúšťa, ale aby ste už mali tak povediať z dušu na mieste a možno aj so smutkom skonštatovali, kto sa to ešte ocitol pod čiarou, tak si povedzme, že pôjde o jediný live záznam, ktorý sme tu v tom najčerstvejšom období mali možnosť počúvať. Titul balada o rozvodech no a po dvoch kolách strávených v rebríčku už je mimo aj Ivo Jahelka a rozvody a rozchody neviery a neskory i mil pochody a už se za seterem od stolu a od milujem se na nože starý partner odložen hned nového si berem ano tak to sú nahrávky ktoré už odkladáme a môžete si vyberať z toho čo tu zostalo respektíve pribudlo keď ide o tých najčarstvejších my sa týmto smerom ešte budeme obzerať ale zase potrebujeme na to chvíľočku prestávku, zatiaľ sa dostanú k slovu ďalší ktorí tiež čakajú v rade na prípadný nástup do služby no a medzi tým budeme počúvať tých, ktorí sú aktuálne v ponuke a ďalší pokles, aj keď iba o jedno miesto na nás čaká na priečke číslo 10, nostalgická spomienka na rok 1979 na legendu jmenom Valdemar Matuška. Jen se přiznej, že ti scházím je stále aktuální titul Dnes děsi a ty v konečnom poradí. duši, keď už vie, že interpret zostáva v ponuke, aj keď, no, v úvodzovkách až na desiatom mieste, čo sa dnes týka práve Valdemara Matušku, čo sa týka hudobného kalendára, tak ta svetová scéna by mohla byť zastúpená dvomi menami. 85. výročie narodenia si pripomína rodák z Filadelfie, Franky Avalon, ktorý sa stal aj hercom, aj spevákom a v závere 50. rokov idolom americkej mládeže on mal iba 12, keď prvýkrát vystúpil v televíznom zábavnom programe a v 57. ako 17 ročný si zahral premiérovo aj vo filme a od 90. rokov, alebo do 90. rokov skôr bolo ich asi 30 tých filmových titulov celkom sa darilo aj pesničkám hlavne v 50 rokoch. Na jeho kote malo byť 8 LP platní. Joan Cateral, rodáčka z Sheffieldu, 63. výročie narodenia, speváčky kapely Human League, synthy popovej formácie, ktorá pochádza z jej rodiska. Kapela vznikla, keď mala 15 rokov. V oktobri 79 vydali prvý album. Úspešné pre nich boli 80. roky a 19 štúdiových titulov by malo byť na svete a ešte k tomu treba priľatať nejakú desiatku tzv. kompilačných na tú domácu scénu si posvietime máme tam tri mená, za ktorými sa otočíme potom, čo sa opätovne pozrieme na balkóny či tam vysiešte stále aj niečo ako spodné prádlo alebo sa to suší radšej vnútri Petrnať jeho zúska po desiatýkrát v rebríčku a vyskakujú nám o osem pozícií vyššie na pozíciu číslo 9 Skalischia chipkom a nepradlo takrása na Dolu, či mám preto zostať žiť, keď suskáveš ja čipkováne pravo, Suska mám a reči, stejne ja sa potom týždeň liečim. Či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď suská má mám a čipkováne Váňu. Chcem ťa od Mejka purozmazanú. Kúpelníke čumí penaj, ja ti dávam dnežné mená. Zúska chce mať teba plnovaniu. A oh, úziska, ja ťa veľmi hlave sami kúpeš celý deň a oh, sa spolu.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 Dorúčim, mám preto zostať žiť, keď sú skale šiačia, ja kolené právo. Ahoj, oh, sú skale, ja ťa veľmi chcem, hlavne sa mi kúpeš celý Dolu, čímám, preto zostať, žiť, keď suskádeš, ja no skákať iba preto prádlo niekde dolu. lepšie by bolo keby prádlo samo spadlo aby sa nám aj tak trošku Porímovalo. Dnes ale je to skôr skok smerom hore, práve na to deviate miesto, pred osmičkou Trojlistok ďalších mien z dnešného kalendára a už takých, ktoré riešime z času na čas aj v rámci našej ponuky. Najvzdialenejší ročník narodenia to je Tatiana Hubinská, respektíve Bola, keďže 6. apríl roku 1999 jej 54 rokov trvajúci životný príbeh uzavral. Narodila sa v Paríži, rodičia sa potom v 46., keď mala dva roky, vrátili na Slovensko, bývali v komárne, tam sa aj učila hrať na klavír, potom vyštudovala konzervatórium, spievala s kombom Gustava Fermana bola členkou aj bratislavského komba a potom sa dostala do blízkosti Juraja Velčovského, jeho orchestra, v roku 1965 vyšla prvá malá platňa s pesničkou, ktorú naspievala s názvom Vieš, čo je žiaľ? A prišli aj hitovky Hello Baby, Hello Boy, Casanova um, Ako malý psík, čo bola slovenská verzia víťaznej eurovíznej záležitosti od Sandy Show. No a v 67. aj Bratislavská líra, dueto s Marcelou Lajferovou, Čítam si Horoskop, potom bola dva roky pod ochrannými krídlami Orchestra Gustáva Broma, s ktorým si zaspievala aj na Jazzovom festivale v Prahe v 69. následně nahrala s týmto telesom aj svoju LP platňu, jedinú, ktorá bola a zostala po nej. No a vzniklo samozrejme množstvo ďalších úspešných singlových titulov. Dokonca aj spolupráca s ďalším oslávencom a jubilantom dnešného dňa Kamilom Peterajom, že keď sa spomenie teda Tatiana Hubinská a spolupráca práve s ním, tak sa môžu vybaviť hlavne dve pesničky, Sherry, respektíve Butterfly, ktorú poznáme aj v podaní Dušana Gruňa, ale to už je zase úplne iný obsah. Čo sa týka textu, Kamil Peteraj má dnes teda 80 Bratislavský rodák, básnik a textár ktorý v 64. ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave, potom pokračoval na Vysokej škole muzických umení odbor dramaturgia na divadelnej fakulte, ktorú ukončil v roku 1940 po škole pracoval zhruba 10 rokov ako dramaturg z divadla Nová scéna od roku 1980 je to o takzvanom slobodnom povolaní čo sa týka básní, tak prvú uverejnil v časopise slovenské pohľady ešte v roku 1964, mal 19. O rok neskôr vydal prvú básnickú zbierku Sad zimných vtákov. Inak potom vychádzali aj ďalšie fausda Margaréty v slepých uličkách. No a jedna z jeho najčerstvejších, Toto je moja reč, tá je z mája roku 2008, a jeho básnické zbierky aj pozbierali literárne ceny, boli aj preložené do viacerých jazykov. Texty, piesničiek začal písať na podnet Mariana Vargu, ktorý bol v tom čase členom skupiny Prúdy. Prvé dva písal ešte v 68. pre album Zvonte zvonky, práve kapely Prúdy, jesenné lístie a dám ti lampu, Spolu s Janom Štraserom potom napísali texty aj pre muzikál Siráno z Predmestia. A od prvého albumu Kapely Prúdy písal texty aj pre ďalších interpretov slovenskej populárnej hudby, či už to bol teda Pavol Hamel, Skupina Modus, Mekyš Marika Gombitová, Robo Grigorov, Laco Luče, Nájdeme tam aj ďalších. Vašek Neckář mal možnosť na Bratislavskej líre predniesť tiež jeden z jeho textov, maľovanie na Naplot pesnička, ktorú zhudobnil Pavol Hamel objavíme tam aj Zoru Kolínsku pre ktorú Kamil Peteraj napísal aj temperamentné záležitosti typu keď bola v móde polka alebo taká, taká, taká som ale aj baladu s názvom Zabúdaj, zabúdaj no a aj Zlatobránci sa mali možnosť stretnúť s textárskou prácou Kamila Peteraja takých dielach ako Majster pekár alebo Malá doktorka. A čo sa týka muzikálov, tak Smoliari s muzikou Aliho Brezovského, tam si Kamil Petra aj dokonca aj zahral, objavil sa na Trenčianskom hrade z tej najčerstvejšej doby, hlavne spolupráca s Kristínou a Horehronie, ktoré sa objavilo aj v rámci Národného kola Eurovízie v 2010 a potom ako víťazná skladba reprezentovalo Slovensko v Nórsku. To by mohlo byť snáď to najzákladnejšie. Priebežne sa tvorbe Kamila Petera ja venujeme v podstate stále, pretože pesničky, pod ktorými je ako autor slovíčok podpísaný, tie figurujú v mnohých rebríčkoch a vyzerá to tak, že ešte dlho aj figurovať budú, keďže patria medzi všeobecne dostatočne výrazné tam by sme sa nezastavili, keby sme začali jednotlivé nahrávky radiť do poradia a menovať. Ešte jedno meno, samozrejme treba spomenúť, ak už ide o trojlístok. Najmladším z tejto zostavy je pôvodne Jaroslav, ale inak Jakub Smolík, známy v tom umeleckom svete, narodený v roku 1959 v Domažliciach, ktorý si prešiel muzikou muzik, tou hudobníckou cestou, celkom zaujímavou pestrou už od polovičky 70. rokov, keď to bolo hlavne o kapele Travaléři, potom došlo na tú vojenskú službu v Budejoviciach Českých a aj tanečný, aj dychový orchester a viacero ocenení. Po skončení absolvoval konzervatórium v Prahe a už sa objavil aj v rokových kapelách, ale potom prišla spolupráca s Petrom Hanigom s kapelou Maximum pesničky viac menej romantického razenia na čele s hitovkou Až se ti jednou bude zdát ktorá poprvýkrát odzniela v programe Pozor začíname a v podstate dodnes by mala byť súčasťou jeho repertoáru ktorý už podporuje aj ďalšie nahrávky aj viacero ocenení na jeho konte v tom 87. to bola cena za najúspešnejšiu pesničku roka tzv. Duhová deska dá sa to spojiť práve so skladbou, až sa jednou bude pred Predtým bol aj odmenený cenou divákov v súťaži amatérských umelcov s názvom Spievák Polabí a v roku 2003 bol aj českým slávikom v kategórii Skokan roku. Takže je tu jasný dôkaz, že to je úspešné už v celkom dlhé obdobie. No a potom to. V našom pristavení sa pri hudobných oslávencoch opäť návrat do rebríčka, pozícia číslo 8. Vypočujeme si najvýraznejší postup smerom hore. O 11 priečok sa zadarilo Hanke Zagorovej a nahrávke s názvom Miss Dobrých Nadejí. Byla jak lavina, krásná a nevděčná. Zdá se teď laciná, a já som zbytečná. To snad byl iný svět, já môžem inú tvář. To musel vymýšlet, bláznivý pohádkaš. Takhle se neloučí, já doufám hradivie. Že tím to nekončí, že někde hlouběji navzdory myšlenkám pod jejich příboji já tam někde mám, mi dobrých nadějí, mi dobrých nadějí, mi dobrých nadějí. Všechno se změnilo. Něco skončil, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kdykdo zvyk, když láska uvadá, tak by hned spustil křip. Když jsi byl větrop pro chvíle svátečí, já měla zvláštní strach, v paprscích slunečních, teď už jsme skuteční smieň, my Ty dny mi schází a já ti nescházím jak prsten skamý, já v sobě nacházím mis dobrých nadíjí. Mis dobrých nadíjí. Mis dobrých nadíjí. Je to jen Prívedi. Prívedi. Prívedi. Tak, zrejme my z dobrých nádejí si je možné vytvoriť iba vo svojom súkromnom svete. Ako náhle prekročíte hranicu, už môže dôjsť k ohrozeniu, ale niekedy ani na tom svojom sa nemusíte cítiť úplne najbezpečnejšie. Čo sa týka dnešného kalendára s dátumom 18. september v čase premiéry 370. kola, tak ukrýva celkom zaujímavé postavičky z historického pohľadu. Tým najvzdelenejším nočníkom je 1819, keď sa narodil francúzsky fyzik Jean-Bertrand Léon Foucault ktorý sa preslávil s so ostrojením kivadla, ktorým demonstroval rotáciu zeme. Do dejín vošlo vtedy pod názvom Foucaultovo kivadlo. Asi neprekvapí. Tento názov ale nesie aj slávny román talianského spisovateľa Umberta Ecca. Keď sa objavil, tak tiež spôsobil veľký rozhruch, lebo prvá publikácia vyšla v roku 1988 v Taliansku a v literárnych kruhoch Európy, juj, zimomriavky, husí kúže, keď prídete s niečím, čo brnkne na, pre niekoho citlivú strunu. Rok 1905, čiže je tomu 120 rokov, čo sa narodila neskoršia švédska herečka, Gréta Garbo, pôvodne Greta Lovisa Gustafsson za vo filmoch Anna Christy, Romanca, Violeta, Ninočka bola nominovaná na Oscara za najlepší ženský herecký výkon Toto ocenenie získala až v roku 1954 keď ju ocenili za nezabudnutelné herecké výkony Americký filmový inštitút ju vtedy zaradil na 5. miesto medzi 50. 50 najväčšími filmovými legendami ako najkrajšiu ženu ju zapísali aj do Guinnessovej knihy rekordov potom sa objavila aj tá hviezda na hollywoodskom chodníku Slávy a v roku 2005 americká i švédska pošta vydali dve spomienkové známky pri príležitosti z tého výročia narodenia. Jej životný príbeh sa uzavrel v New Yorku 15. apríla roku 1990. Ďalšie jubiléum o 10 rokov nižšie, čiže 110. výročie narodenia to sa spája s rodákom zo suchej nadparnou, prekladateľom, esejistom Blahoslavom Hečkom, ktorý z talianskej a francúzskej literatúry preložil viac ako 200 divadelných a 80 románových diel z jeho autorských publikácií najznámejšie Dobrodružstvo prekladu a Neháčte perly sviniam. Pred rokom sme tu mali tiež jubileum presne 100 rokov od narodenia českého básnika a redaktora Rádia Slobodná Európa Ivana Diviša, ktorý sa stal tiež autorom básnických zbierok Odchod z Čech Žalmy jedna loď, Bolo ich tam viacero ďalších No než dôjde na ďalšie mená a jubileá tak sa staneme aj my prekladateľmi Hlavne vy ste sa stali prekladateľmi, pretože ste preložili interpretku nasledujúcej pesničky z priečky, ktorá jej patrila pred týždňom, čiže z 15. miesta na dnešnú sedmičku. Nahrávka bude v rebríčku už po 11krát. S názvom Mieli sme sa potkať dřív interpretkou, samozrejme Maruška Rotrová. kránu spát nevierím už pohádkám stal se však závrak na jednou si tu mám tě ráda a ty mňe máš rád ta láska je tak nádherná, až mám trochu strach jako s vázou po špičká MĚLI jsme se potkat v zázemí, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. MĚLI jsme se potkat dřív a spolu první závrať mít. MĚLI jsme se potkat dřív o nesmíme teď otálet. Asi nám nestačí jen z lásky žít. Nám není se do čas vrátky sčítá. Bojíme se slibů přísah a nesplněných smů. Najednou se probouzím, když venku svítá. Šťastná, že se mi to nezdá, si se mnou si tu. Jak jsme mohli žít tak blízko, každý sám, zdá se mi, že spoustu let tě od vidění znám, měli jsme se potka dří, mohli jsme se vznášet výš nad zemí, měli jsme se potkací, aspoň o rok o měsíc, měli jsme se potka dří, kopálet, nesmíme teď obálet á je spotkaří a méně je víc Měli jsme se potkačí zářeny. Mohli jsme sezáředvíš nad zemi. Měli jsme se potkačí Aspoň orok o měsíc Měli jsme se potchačí o bale Dnesmíme peď otále Měli jsme se potkraí. Bude lepšie ako nikty. Pohľad do dnešného kalendára bude aj o ďalších menách, výrazných napríklad v rámci športového sveta. Ročníkom 1927 bol rodák z Valaskej, jeden z najlepších československých hokejistov, trénerov a telovýchovných pedagógov Ladislav Horský, pod ktorého vedením získal bratislavský slovan za sezónu 1978-79 prvý titul majstra Československa. a s týmto týmom je spojené aj meno ďalšieho oslávenca menom Peter Šťastný, ročník 1956, dá sa povedať, že legendárny hokejista, útočník, reprezentant Československa aj Slovenska, člen Siene Slávy, nielen NHL, ale aj Svetovej hokejovej federácie a bývalý poslanec, Európskeho parlamentu. Dokázal toho veľa. Aj v drese Slovana Bratislava, kde svoju hokejovú kariéru v roku 1974 začínal so starším bratom Marianom a mladším Antonom. Vytvorili obávanú útočnú trojicu bratov šťastných v zlatej ére bratislavského hokeja práve pod vedením troch bratov sa podarilo prelomiť hegemóniu českých klubov a získať ten titul majstra Československa. V nasledujúcej sezóne na jeho konto pribudla aj zlatá hokejka, ocenenie pre najlepšieho hokejistu a v roku 1980 sa rozhodol s bratom Antonom odísť hrať hokej do NHL. V časoch tzv. železnej opony sa tieto rozhodnutia dali realizovať len veľmi dramatickým spôsobom, čiže ilegálnym opustením republiky so všetkými následkami, ktoré to prinášalo. On to svojho času komentoval slovami, bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré som vôbec urobil. Dalo mojej rodine možnosti, o ktorých môžu ľudia za železnou oponou iba snívať a možnosť hrať profesionálny hokej s mojimi dvomi bratmi. To bola už len šľahačka na torte. A potom sa samozrejme začal vracať a po 89. aj reprezentovať Slovensko. Hlavne ten Lillehammer v 94. môže byť, že zostane tiež jedným z veľkých zážitkov. Počas kariéry v NHL sa Peter Šťastný stal druhým najproduktívnejším hráčom 80. rokov 20. storočia na pozícii najvyššej Wayne Grecky v základnej sezóne odohral 977 stretnutí a nazbíral 1239 bodov, bolo tam 450 gólov, zvyšok nahrávky a k tomu treba pripočítať aj 93 odohratých stretnutí v rámci play-off, kde na jeho konte sa objavilo 105 bodov za 33 gólov a 72 Nahrávok. Lance Armstrong ako ročník 1971, bývalý americký profesionálny cyklista, ktorý po prekonaní rakoviny semeníkov získal sedemkrát víťazstvo na Tour de France v ročníkoch 1999 až 2005, aj založil nadáciu na výskum rakoviny, známym ale sa stala aj svojimi dopingovými prehreškami a aj z tohto dôvodu Medzinárodná cyklistická federácia mu pre užívanie dopingu odobrala všetky tituly z Tour de France potom v roku 2012. Zo sveta športu ešte dve mená Ronaldo Luiz Nazario de Lima ročník 1976 známy ako Ronaldo ten sa narodil v Rio de Janeiro Brazilský profesionálny futbalista, ktorý počas svojej kariéry tiež dosiahol viaceré úspechy, medzi ktoré patria predovšetkým dva tituly majstra sveta. Z 94. a roku 2002 bol aj trikrát najlepším hráčom sveta, dvakrát víťazom zlatej lopty a za sezónu 1996 a 1997 získal aj zlatú kopačku. Na konci tohto zoznamu je rodák z Banskej Bystrice, hokejový brankár a slovenský reprezentant Peter Budaj, ktorý je ročníkom 1982. Ešte tu mám nejaké meno, ale k tomu snáď po nasledujúcom titule, respektíve bloku pesničiek, pretože ešte budeme aj spomínať na predchádzajúce ročníky, ale teraz šestká v konečnom poradí. Titul Môj starý dobrý kabát, no a z 5. miesta klesajúca tubla tanka. potešilo. Aj tu Blatanka zo 6. miesta s pesničkou Môj starý dobrý kabát prípadne zo sedmičky Marie Rotrova. S nahrávkou piesne mieli sme sa podkrát dřív z dobrých nadejí Hani Zagorovej osmička pre ďalší týždeň deviatkou Zuska Petra Nadia desiatkou Valdemar Matuška a jen sa priznej že ti scházím. Čo tu môže chýbať, tak to sú nahrávky, ktoré bodovali v ročníkoch predchádzajúcich a v čase, keď bol v kalendári tak ako je teraz, 38. týždeň tak sme sa prechádzali úplne inými ročníkmi v spoločnosti nahrávok, ktoré to už majú dávno za sebou pri pohľade na 15. kolo z, dve, z roku 2018 časť 20. septembra môžeme konštatovať, že víťazstvo pripadlo Viere Špinarovej za titul Jednohodne se vrátíš Strieborný bol zo so skladbou ze soboty na nedeli Václav Neckář Trojku mala tiež snídanie v trávi, Ale podanie Michala Tučného Štvrté boli otázky Skupiny Olympik a Peťkov Čardáž dvoch srdc Karola Duchoňa V 66. kole 19. septembra 2019 zvítězili Janko Lehocký a Velký sen Mora, samozřejmě skupina Modus. Dvojkou byla Človečina od Elánu, trojkou Karel Černoch, Filip Brabec za dueto víc než přítel. Štvorku mal Jiří Helekal zo so skladbou Co jsem dělal, jak jsem žil. No a pravda Aleš Jarka Nohavicu to byla Peťka. V 117. kole, 17. septembra 2020, Elan zvíťazil týmto s klasikou. Strieborný bol Karol Duchoň a v slovenských Dolinách. Tango pro starou Lady, Josefa Laufra to bola trojka, štvorkovú Rúže z Texasu, Valdemara Matušku a štvorkou Smoliar, Evy Kostolániovej a Michala Dočolomanského. 23. september 2021 na programe 169. kolo. Elan na najvyššej pozícii opätovne. Tento raz s nahrávkou z albumu Rabaka od Tatier k Dunaju. To blatanka bola vtedy strieborná za pesničku Dnes. Predavačka Langošov od Taktikov to bolo 3. miesto. 4. obsadil Petarnať a single Nič nezmení môj svet. A domináciu slovenských nahrávok vtedy doplňala Elena Karola Duchoňa. Inak v tej druhej polovičke elitnej desiatky boli čisto nahrávky z českej strany. Pokiaľ ide o 219. kolo 22. septembra 2022, Tamto už bolo len o českých pesničkách. Song Jany Kratochvílovej Najvyššie. Strieborný Vašegneckár a kto vchádza do tvojich snú má lásko trojkou Meky Messr Miloša Kopeckého, štvorkou Marie Rotrova a ten vůz už jell a peťkou kávu si osladím Karla Gota. Pomiešané to bolo už v 270. kole 21. septembra 2023, na najvyššej pozícii Marta Kubišova a nechte zvony znieť. Vašegneckár strieborný aj jeho Mídlový princ. Trojkou Pavol Hamel a popísmenku, štvorkou Tublatanka s pesničkou Ja sa vrátim a peťkou Karvina skupiny jojobent. No a pred rokom v 321 jednotke zvýťazil Karel God s nápojom Lásky číslo 10, Elán a aj keď bez peňazí to bola dvojka, trojkou Robo Grigorov s konštatovaním, že stále chodí s ňou, štvorku mala Slza, Pala Hamela a peťku Lilka Hročáková, tiež zo slzou, lebo pesnička niesla názov Ty z mne nemiel rád. Ako to bude vyzerať dnes? Bude tam aj niečo, čo sme tam ešte nepočuli, respektíve meno, ktoré v tejto dobe, v tomto čase, v rámci 38. týždňa, ešte elitnú peťku nikdy nedobilo, ale niečo si aj zopakujeme. Než sa k tomu prepracujeme, poďme spomínať napríklad na rok... No, teraz to sledujem, kde sa mi to zapatrošilo. Áno, 2022, 219. kolo. A bude to zároveň teda návrat aj do roku 1963, keď to 5. septembra bolo zrealizované. Pod textom tejto českej verzii je podpísaný Ježí Suchý a interpretom netradične, ale zase zvládol to z bravúrou, v pozícii speváka Miloš Kopecký. Tu je jeho Meký Žeralo Žeralok zuby má jak nože a z tých zubú čiší strach. Meký Mesr ach môj Bože kdo dokáže Přeži, řeky tem všech lec kto život dokonal mor tam nebyl víme jen že mekýme srd blízko stá jednou zmizel chudák majer jim ty poháč Miller saz Meký zhul húlku, ako frajer, obcházel tam onen čas. Mekná húlka na procházku, a v tej hulce už je skryt. Meký mesel, vyhrál sásku, nic mu nelze dosvědčit. Změnil Požár v Soho Půl noc temnou Dení jas Podezření Bylo mnoho Ale meký zmizel včas Když zase Mladá žena Nic netuší A desvá V Se se na Meký ji však nechce zná. Žralok z má jak nože a z tých zubov čiší strach. Meký mesel a môj bože, Kdo dokáže, že je vrav. Legendy legendy našej blízkosti, čo sa týka obsahu pesničky. Mackie Messer bol londýnsky kráľ pod a lupič vrah z divadelnej hry nemeckého dramatika Bertolta Brechta. Grajciarová opera, ktorá mala premiéru v posledný augustový deň roku 1928 v Berlíne. V českých verziách sa to objavovalo ako šestáková, třígrošová alebo žebrácká opera. Ten posledný názov bol totožný aj s originálom angličana Johna Greya z roku 1728, ktorým sa Bertolt Brecht údajne inšpiroval, autorom hudby nemecký skladateľ Kurt Weill, ktorý sa dožil iba 50-ky, tesne po nej sa jeho príbeh uzavrel. No a celosvetovo to pesničku mali možnosť do dostať aj výrazné postavy, ako prvý Louis Armstrong, v 54. o 4 roky neskôr po ňom Bobby Darin, potom prišiel aj Franky Sinatra alebo Ella Fitzgerald, v Berlíne v roku 1960 natočila živú verziu a pri prvej sloke údajne aj zabudla text a musela improvizovať nejaký nový, čo je potom vynieslo aj cenu Grammy. Čo sa týka teda československej scény tak vďaka e, čiernobielému spracovaniu videoklipu e, sa s touto skladbou zviditeľnil práve Miloš Kopecký ktorý to spieval obkolesený dámami maskovanými tanečnicami ale našli by sme samozrejme aj iných typu Milan Chladil Karel Godmara Basikova, z tých neskôr narodených napríklad Petr Koláš ktorý mal možnosť tiež ponúknuť svoju verziu no a to bola spomienka vďaka tomu, že s touto pesničkou u nás bodoval svojho času práve Miloš Kopecký ktorý bol ročníkom 1922 a stal sa významným hercom jednou z najvýraznejších osobností nielen čo sa týka filmu, ale aj divadla a televízie byl jednou jeden král tam vieme, že si zahral múdreho princa, bol barónom prášilom, bol samozrejme aj lotrom v titule Limonádovi je prípadne aj v blízkosti Michala do keď Adela ešte nevečerala a takto by sme tých lotrov našli viacero, ale asi najznámejšou postavou je zase tá, ktorú si diváci doslova zamilovali zo seriálu Nemocnica na kraji mesta, doktor Štrozmajer a jeho hlášky typu Vy krávo nebeská respektíve, kdyby hlouposť nadnášela tak tady budete lítať ako holubička a našli by sme toho samozrejme viac Žiaľ, teda tento životný príbeh je už uzavretý a vo februári to bude 30 rokov na budúci rok 2026 keďže sa to spája s 96-kou mal 73 ale aj trpel tou maniodepresívnou psychózou, čo výrazne ovplyvňovalo jeho život a psychický stav takže nemal to tiež jednoduché tak si doprajeme teraz pri tejto spomienke aj trošku ticha čaká na nás 5. miesto a najúspešnejšia novinka kola nie, druhá najúspešnejšia ešte Pozorám, že ešte jedna tam potom bude. V každom prípade, v oboch prípadoch spomalíme. Najskôr príde Pavol Hamel, ktorý je piaty v konečnom poradí. Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom Pomaličky myzlo, mesto za taxíkom. Cesta bola mokrá, poletmavo spalo, vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Vo šarpaných šatách, pod jesennej noci, chodil som s ním bez slov, sklonený a bosý. Som gránu kráča, plný toho ticha. Počúval som život ako zom nadýcha. Počúval som vietor ako ráta, Vítali ma stromy ako svojho brata. Tedy už chodím na stretnutie s tichom, ponúkama svojím chlebom voňou kríkou. Odvtedy sme s tichom, starý dobrý známy chodí so mnou všade, keď som sebou samým. Tak som kránu kráča, plný toho ticha. Počúval som život, ako som dýchal. Počúval som vietor, ako ráta Vítali ma stromy ako svojho brata. Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom. Pomaličky mizlo mesto za taxíkom. La la na na da da La la na na da da La la Opetnutie s tichom môžete absolvovať na viacerých miestach, napríklad aj v Kozme, kam sa dostal hneď trikrát Piež Nikolaj Nikolajevič Rukavišnikov, ročník 1932, sovietský kozmonaut ruskej národnosti. Do dielu kozmonautov sa dostal ako 35-ročný a v 71. štartoval na lodi Sojus 10 z Bajkonoru spolu s Vladimírom Šatalovom a Alexeom pripojil sa na 5 hodín k orbitálnej stanici Saliut 1 ale nepodarilo sa im otvoriť dvierka aby sa dostali do tej druhej časti tak sa po dvoch dňoch vrátili neúspešný na Zem o tri roky neskôr letel potom v kozmickej lodi Sojus 16 Anatolijom Filipčenkom cieľom 6-denného letu bola príprava všetkého na pripravovaný let Sojus Apollo. No a za ďalších 5 rokov na jar 79. letel po tretíkrát, to už mal 47. Bol to Sojus 33, partnerom na lodi bol bulharský kozmonaut Georgi Ivanov. Let zaradený do programu Interkosmos sa ale nepodaril. Kvôli závade motoru dopravnej lode sa tiež nepodarilo spojenie. So stanicou sa 6 a preto sa Veľmi rýchlo vracali naspäť na zem, ale za sebou teda tri lety, necelých 10 dní strávených vo vesmíre. Jeho životný príbeh skončil v októbri roku 2002. Ročníkom 1938 je rodák z Bratislavy, lekár-kardiológ William Fischer, vysokoškolský pedagóg. V roku 1998 spolurealizoval prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku. Od roku 1980 sa podielal na viac ako 5000 operáciách srdca a potom skúšal aj kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2014 ako nezávislý občianský kandidát. Posledné meno, tiež meno, ktoré nedávno rozdelilo, Slovensko Anna Jurievna Netrebková, rodáčka z Krasnodaru, ruská operná speváčka, sopranistka tá je ročníkom 1971 považovaná za jednu z najvýznamnejších operných hviezd súčasnosti, ale čo je, je to platné, keď sa narodila na nesprávnom mieste. Inak v roku 2007 ju americký časopis Time zaradil na tretie miesto medzi 100 najvýznamnejšími ľuďmi z oblasti umenia a zábavy. Zdôvodnil to veľkým ohlasom v médiách, ktoré neúnavne... Zaznamenali jej záľubu v móde, ale predovšetkým teda ohromujúcu plnosť a silu jej hlasu a herecké schopnosti. A s ním aj na nádheru hlasu dramatickú intenzitu speváckého výrazu prirovnal autor článku Annu Netrpkovú k slávnej speváčke Márii Kalasovej. Ale zatiaľ čo ona môže spievať ako o dušu, tak činnosť iných, keďže je narodená tam, kde je, tak ju tiež ťahá do blata. A my sa potiahneme teraz čtvrtou pesničkou, bližšie k medailám, ale už treba prijať ten fakt, že nám ako súťažná nahrávka bude znieť naposledy v celej nádhere, hoci teda na konci roka sa s ešte... Stretneme pri rekapitulácii celého 8. ročníka. Dnes bez medaile štvorka s názvom Lásko stracená interprétom Václav Neckář. a nazbierali dohromady 6 prvenstiev, 3 strieborné a 8 bronzových priečok. A už teda dajú priestor iným, po 15 kolách strávených v remličku, tu je prvý, z takto príjemne postihnutých, čiže Vašek Neckář, než sa dostane k slovu ten druhý, poďme sa vrátiť do roku 1970, bolo to hneď o dvoch stratách v rámci umeleckého sveta, na tej jednej strane sa objavuje meno Stanislav Nojman ten sa stal básnikom a bol aj teda synom herca Stanislava Nojmana a vnúkom SK Nojmana takže tamto umelecké ako sa zvykne hovoriť ďaleko od stromu toto jablčko nespadlo svojho času aj šéf redaktor štátneho nakladateľstva detskej knižky a potom aj redaktor časopisu Československý vojak a Dá sa vrácať k viacerým zaujímavým titulom, ale celosvetovo zvýraznejším bol určite Jimi Hendrix, rodák zo Sietlu, americký blues hudobník, gitarista, spevák, skladateľ, ktorý sa narodil v čistokrvnej indiánke z kmeňa Čiroký a Černochovy. Po rozvode rodičov ho vychovával ocino a keď mal jedenáct, tak mu dal prvú gitaru, na ktorú sa učil hrať sám počúvaním odcových blúzových platní a keďže bol ľavák, tak si ju otočil. Mnohí hudobníci a hudobní historici ako aj fanúšikovia považujú Jimmyho Hendrixa za najvplyvnejšieho a najtalentovanejšieho gitaristu v dejinách roku a za kultúrnu ikonu celosvetovo slávnym sa stal v roku 1967 to bol 25 O dva roky neskôr bol hlavnou hviezdou festivalu vo Woodstocku. Za mnou predčasne po neúmyselnom predávkovaní liekmi práve v roku 1970. Tie čerstvejšie straty to si pripomenieme po bronzovej pesničke a ďalšej v poradí, ktorá sa nám dnes predstaví v celej nádhere. Naposledy je to tá jediná obhajoba úspešná skola predchádzajúceho, takže opäť bronzový s pesničkou Viem na nás čaká láska Karol Duchoň. Pretože, pretože viem. viem Viem, viem, viem Viem, viem, viem Na nás čaká láska viem viem, viem, viem, viem Viem, viem, viem Na nás čaká láska Spomal krok A daj mi povedať Že ty si tá So na nás láska čaká každý týždeň keď sa takto pozeráme náspäť do minulosti a sedíme pri jednotlivých nahrávkach čo sa týka odchádzajúcich, tak vaša knedská priebežne s pesničkou lásko stracená figuruje momentálne na štvrtom mieste, Karol ten je trošku horšie na tom, 12. ešte si vypočujeme priebežne zatiaľ bronzovú, ale k tejto skladbe sa dopracujeme až, teda trošku neskôr, lebo na nás ešte čaká strieborná pesnička a posledné mená z dnešného kalendára. Spomedzi tých, ktorí tento svet dopúšťali práve 18. septembra v čase premiéry 370 v roku 2007, to bol legendárny doktor Cvach, tiež z dnes už spomínaného seriálu Nemocnice na kraji Mesta, ale Jozef Vinklář tých postáv stvárnil viac. Bol Českým divadelným a filmovým hercom. V roku 2016 zomrel v Ružomberku polský katolícky kniaz a žurnalista Tadeusz Zasepa, bývalý rektor katolíckej univerzity práve v Ružomberku, ktorý slovenské občianstvo nadobudol v roku 2007. Ivan Šurman ten zomrel v plaveckom štvrtku, tiež pred tými deviatimi rokmi bol akademickým maliarom a grafikom, úspešným tvorcom známkovej grafiky na Slovensku ale aj v bývalom Československu Americký boxer, šampión v ťažkej váhe Ken Norton ktorý sa preslávil triumfom nad legendárnym Muhammadom Alim v 73. v súboji, pri ktorom superovi dokonca až tak udrel, že mu zlomil čeliusť Zomrel v roku 2013, no a pred rokom to bol rodák z Palerma, svojho času talianský futbalový útočník Salvatore Skilači, ktorý so šiestimi gólmi bol najlepším stralcom majstrovstiev sveta v roku 1990. Talianom pomohol vtedy získať bronzovú medailu. Zaujímavé bolo to, že si ho trenér vybral v podstate prekvapujúco do talianskej reprezentácie na tento svetový šampionát pretože bol nováčikom bez reprezentačných skúseností ale napokon to vypálilo úplne úžasne pre neho no ale spomínať už môžeme tiež napríklad iba na, na v rámci nahrávok na dnes strieborného interpreta konečného poradia treba povedať, že na konte už konkrétne môžem teda povedať, že Jiržio Schellingera zatiaľ svieti len jedno víťazstvo ktoré sa týka 94. kola s pesničkou Šípková Rúženka bol ešte v 90. kole s touto pesničkou aj strieborný a tú druhú striebornú získal ešte v 39. kole so skladbou Holubý dům a vždy balady boli tie úspešné a do tretice to platí aj pre pesničku z dnešného druhého miesta sem blázen jen. Stojím v dešti v očích pláč mene štestí meno láska má život klížim Nemám pevný bod Pode mnou propas temná Není prezný most Sem prý blázemien Sem prý blázemien Sem prý blázemien ale být pod Kdo se blázem zdá mou vinou tím vším je láska má vjezdy blednou stává dům. já tu smutne stojím za vzor se prý blázemě se prý blázemě se prý mali máli být odven, kde se blázem zdá môj vinou Tím Je láska má Marnie bloumám Marnie sním Marnie prosím ráno Které k tobě smí. Keď čas sa neuveriteľne vlečie, A jedno keď to preletí Ani si nevšimnete Po troch hodinách sa dostávame K rekapitulácii 370. kola Vykopávok rádia Slobodný vysielač A jasné už Niekoľko vecí Jasných napríklad Konečné poradie Ktoré v tejto chvíli Môžeme ponúknuť v celej nádhere zo strieborné priečky sme počúvali teda Jirku Schellingera v nahrávke Sem plázen jen. Trojkou sice je, ale už do ďalšieho kola nepostupuje. Karol Duchoň s pesničkou Viem na nás čaká Láska, to isté platí aj o štvrtej pozícii a titule Lásko stracená v podaní Vaška Neckářa. Peťkou je Čerstvý vietor, stretnutie s tichom Pala hamela alebo skôr Čerstvý Vánok, na šesté príječke máme Tublatanku a můj starý Dobrý Kabát, sedmičkou jsou Marie Rotrova a měli jsme se potkat dřív, osmičkou z Dobrých nadějí Hany Zagorovej, deviatkou Zuska Petra Naďa, desiatkou Valdemar Matuška a jen se přiznej, že ti scházím, jedenáctkou Vodný Mlin Miroslava Žbírku, dvanáctkou Prelom všetky Můry, Julie Hečkovej, 13. snídane v trávie Karla Černocha, 14. dvieruže Krepový skupiny Katapult, 15. Elán a smrtka na Pražskom Orloji, 16. požičovňa vzducholodí, Sňovaj Vašo Patejdl, 17. hymnalúčných rán, Marceli Lajferovej, 18. milujete Ladislava Štajdla, 19. Wilto Faul, Dalibora Jantu a 20. slunečné pobřeží Viery Špinarovej. Ruky si mydlia aj interpreti noviniek, pretože minimálne traja, ako už bolo povedané, do rebríčka určite preklznu. Dnes tými adeptami sú Viktor Sodoma v pesničke Trpaslíci trávou jdou. Ladilí, ladilou, trpaslíci trávou jdou. Ladilou, ladilí, capou, než se rozsedí, Ladilí, ladilou, pěkně v řadě za sebou. Ladelou, ladilou, ladilou Návratom číslo 2 sa dnes bude všetko spájať v prípade Michola Dučolomanského a muzikálu ktorý na skle dostal názov jeho obsah vyplnila aj naša dnešná novinka číslo 2 Zarána za rosy, za rána, za rosy Čakal som na teba tri dlhé noci, tri noci spal sám v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. A ta jediná, keď zbadala svojho hrdinu, tak sa zapozerala neuveriteľným spôsobom. Niečo na tento spôsob máme aj v novinke číslo 3, pod názvom je Zakoukaná, vesničku predniesol Arnoš Pátek. Jak je to s Ja já vím, už niekolik dní, je zakoukená v očích kvete jílouka, hlavne chrpa z nich kouká, je zakoukená. Zapozerať sa dá na rôzne objekty, ponúkame v novinka číslo 4 napríklad aj Morského panica pod pesničkou ako interpret figuruje Stefán Skrúcaný. Leto je motýl bez tregrí, máva. Keď skončí leto svojho, letu sa vstáva. Len more pomien od odmora si stráži. Na to čo chcel zažiť, ale nezažil. A no, ešte jeden fešák je pripravený aj s vešandou v novinkách číslo 5 fešák s veľkým F a interpretkou Ivone Přenosilová. Tak toľko ukážky, titulou, ktoré do našej ponuky iba vstupujú. a teraz posledná pesnička, ktorá, bude znieť ako finále aktuálneho diania a zároveň naposledy ako súťažná záležitosť. Táto nahrávka po štvrtýkrát z prvého miesta jej interpretka po desiatý krát sa môže tešiť z víťazstva v rámci hitparády Vykopávky rádia Slobodný vysielač. Z titulom Dve básne pána Hikmeta je to Soňa Horňáková. Preta, samotou pokorená Už zvuky mesta dozneli A v blodej nočnej chvíli Na rozhádzanej posteli Stichom si básne zmýlim V štirčách bielej kompani Dotykal mňa Dotykom takým dvoverným Telo sa nás kôst mení. No nikto z neho nečítá, nemýli si ho s knihou. Som teplotichom prekrytá a spánok som i vyhoňaná. Tve vlastne pána hykmeta.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 v 60. týždňoch dočkali opäť silnej trojice nahrávok, pretože aj v 295. kole boli medzi novinkami tri pesničky, ktoré spoločne dokráčali k 15. týždňom. Rybičko Zlatá Přejusy, Hany Zagorovej, Hej pán doktor Joška Barinu a kapely Meditating for a Peter Nať so skladbou s nohami na stole. Tentoraz je to trojica Václavnecká, Karol Duchoň a Soňa Horňáková Končí sa ďalšia, nazvieme to, že veľká éra. Troch titulov a dvere sa otvárajú ďalším nahrávkam, ktoré iba prichádzajú do ponuky. Respektíve tie, ktoré tu dlhodobo bodovali a ako si jednoducho nemali šancu sa dostať vyššie. Rozhodnutie ale ako bude vyzerať to nasledujúce kolo, to už je samozrejme v rukách tých ktorí budú aktívni, aj v rukách tých, ktorí to zoberú z tej druhej strany a zveria túto úlohu práve tým, ktorí predsa len majú k tomu bližšie, aj iné možnosti napríklad. Ale počuť sa môžeme o týždeň v rámci prvého už jesenného kola. 370 jednotky dovtedy sa opatrujte. Majte pekný záver leta a správnou nohou vykročte aj do toho ďalšieho obdobia z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. to všteme nocina. Zlasek je bez, a ženy jak jsem, chcý se všem, ať jsme se chvíli smáli, tak tady jsme kousek chválit i nás, tak my puštěme do těch a za všech vášně dní, a možná i kouzelník, dokoupili jednou, příště se vrátí s naší parnou.